Привіт! Вітаю всіх на каналі «Голос Холіанту». З вами Ярослав Макеєв. Зараз буде цікаве оповідання і я бажаю вам приємного прослуховування. Сподіваюсь, воно вам сподобається. Також дуже розраховую на вашу підтримку у вигляді вподобайок, коментарів та, звичайно, підписок, бо це дуже допомагає просуванню каналу. Ще раз приємного прослуховування. Дякую, що ви зі мною. Вільям Текерей Дружина Деніса Гагарті Кілька років тому в готелі Королівський у Лемінгтоні часто зупинялася разом з дочкою одна вельми припаскудна ірландка – майорша місіс Гам. Гам був зразковим офіцером на службі його величності, і тільки смерть та найдорожча дружина змогли його доконати. Обравшись у бомбазин, наймиліший, який тільки можна було купити за гроші, невтішна вдова об'їхала своїх знатних і не дуже знатних друзів, залишаючи в кожному домі величезні візитні картки, облямовані смугою, зафарбованою чорною сажею від лампи, щонайменше в пів дюйма завширшки. Дехто з нас на свій сором називав її місіс Шум і Гам бо ця достойна вдова мала звичку розводитися про себе та своїх родичів. Родичів чоловіка вона ставила дуже низько і без кінця вихваляла дива батьківського маєтку Моловіль у графстві Мейо. Її рід походив від Молоїв цього графства. І хоч я раніше нічого не чув про жодних Молоїв, то ані трохи не сумніваюся, зважаючи на її оповіді, що це найдавніше і найзнатніше прізвище в тій частині Ірландії. Пригадую, свою тітоньку приїхав навідати молодик із пишними родими бекенбардами у зеленому сордуті, у вузьких панталонах і з неймовірною шпилькою в кроватці. Вже на третій день перебування на водах він освідчився міс С, пригрозивши в разі відмови викликати на дуель її батька. Цього молодика, що роз'їжджав у двоколісному екіпажі крикливого кольору, запряженому кіньми, місіс Гам із великою гордістю представила нам як Касл Молоя з Молливіля. Ми всі зійшлися на тому, що це був найнесносніший сноп усього сезону і без безутіхи дізналися, що його розшукує судовий виконавець. «Оце, власне, і все, що мені відомо про родину Молоїв. Але де б ви не зустрілися з удовою Гам і про що б не завели мову, ви неодмінно почуєте про них? Якщо за обідом ви запропонуєте їй зеленого горошку, вона скаже «О, сер, після моловільського горошку мені вже ніяк інший не може смакувати». Чи не так, Джемаймо, серденько моє? Уперше нам подавали його в червні, і татусі з цієї нагоди давав старшому садівникові Гінею. У нас було троє садівників у Моловілі. І посилав його з квартою горошку та з найнижчим поклоном до нашого сусіда, наймилішого лорда Мароуфета. Яка ж чарівність той Марофет парк Чи не так, Джемаймо? Якщо повз вікно проїде екіпаж, майор Шагам не забариться сказати вам, що в Молевілі було три екіпажі – карета, кабріолет і домвес. Так само вона не полінується перелічити вам на ім'я всіх ліврейних лакеїв у родовому маєтку. Під час відвідин Ворікського замку ця невгамовна жінка не пропускала жодної розважальної поїздки з готелю. Вона давала нам зрозуміти, що тамтешня чудова набережна і близько не може зрівнятися з головною алеєю Моловільського парку. Мені вдалося так докладно розповісти вам про місіс Гам та її доньку, тому що в ту пору, між нами кажучи, я дуже цікавився однією молодою особою, батько якої оселився в королівському готелі і лікувався у доктора Джефсона. Джемайма, яку місіс Гам прикликала собі в свідки, як ви самі розумієте, була її донькою, і мати називала її не інакше, як «Джемаймо, донечка моя ненаглядна», або «Джемаймо, скарба мій», або ж «Джемаймо, ангела мій». Жертви, які місіс Гам за її словами приносила заради дочки, були незлічені. Самому Богові відомо, казала майорша, скільки грошей вона витратила на її вчителів, від скількох хвороб вона виходила свою дитину, яка безмежна її материнська любов. До їдальні вони, звичайно, входили, обійнявши одна одну за талію. За обідом, чекаючи на наступну страву, мати і дочка сиділи, взявшись за руки. А якщо за столом були хоч два-три молодики, майорша... Поки розливали чай, не втрачали нагоди кілька разів поцілувати свою джамайму. Щодо мізгам не можна сказати, щоб вона була гарненька, але, по правді мовити, не назвеш її і гидкою. Радше ні те, ні се. Вона завувала волосся в кучері, носила стрічку довкола чола, співала всього на всього чотири пісеньки, які добряче набували оскому після кількох місяців знайомства, у неї були надміру оголені плечі, вона мала звичку чіпляти на себе всілякі дешеві прикраси, каблучки, брошки, форон'єрки, флакончики з нюхальним спиртом, і, як нам здавалося, завжди була вишикано вдягнена. Хоча стара місіс Рись натякала, що всі сукні Джимейми та її матінки по кілька разів перешивалися, і що відлатання латання панчих у неї сльозятся очі. Очі в мізгам були дуже великі, однак слабкі і червонуваті, і вона кидала промовисті погляди на кожного неодруженого чоловіка. І хоч чудова ревно відвідувала бали, супроводжувала в найманому кабріолеті всі виїзди на полювання з хортами, хоч не пропускала жодної церковної служби, де Джемайма співала голосніше за всіх, хіба що не голосніше від Паламаря, і хоч будь-який англійський джентльмен, який склав би щастя джемайми, удостоївся б запрошення до Молливіля, де на нього чекали троє лакеїв, троє садівників і три екіпажі. Жоден із джентльменів не наважився зробити їй пропозицію. Стара місіс Рись казала, що за останні вісім років мати з дочкою побували в Танбриджі, Гарогейті, Брайтоні, Рамсгейті і Челтнемі. Але йому усюди однаково не щастило. Вдова, певна, і справді занадто високо містила для своєї ненаглядної донечки. А поза як вона, як це властиво багатьом ірландцям, з погордою дивилася на людей, що заробляють собі на хліб працею чи торгівлею. І поза як різкі манери та ірландська вимова цієї жінки не могли припасти до смаку поважним англійським сквайрам, Джемайма чиста, ніжна квітка, можливо, вже трохи зів'яла і підсохла, усе ще залишалося в неї на руках. Саме в той час у індонських казармах стояв 120-й полк, і в полку служив молодшим лікарем якийсь Гагарті. Підсмажений, сухорлявий, високий чоловік із величезними ручиськами, вивернутими досередини колінами та моркв'яного кольору бакенбардами а водночас найчесніший малий з усіх, хто будь-коли тримав у руках ланцет. Гагарті, як видно з прізвища, був тієї самої нації, що й місіс Гам. Більше того, цей чесний лікар мав із удовою деякі спільні риси в дачі і вихвалявся своїм родом, мабуть, не менше, ніж вона. Не знаю, якою саме частиною Ірландії правили його предки, але королями вони безперечно були подібно до предків багатьох тисяч ірландців. У всякому разі вони посідали вельми почесне становище в Дубліні. «Де мого батечка, – казав Гагарті, – знають не гірше, ніж статуї короля Вільяма, і де він, смію вас запевнити, має власний виїзд». Глузливці не забарилися ухрестити Гагарті власним виїздом. І дехто ще й потрудився навести про нього довідки в місіс Гам. Місіс Гам, коли вам траплялося виїжджати з Моловіля на бали лорда-намісника або приймати гостей у своєму домі на Фіцвільям-сквер, ви зустрічали в світському товаристві знаменитого доктора Гаггарті. Ви маєте на увазі лікаря Гаггарті з глостер стріт того мерзенного папіста? Невже ну, ви гадаєте, що молоді сядуть за один стіл із таким суб'єктом? Як? Хіба він не найзнаменитіший у Дубліні лікар? І хіба він не має в столиці власного виїзду? Це нікчемство. Він, доповідаю вам, тримай аптеку. А синів посилає розносити ліки. Четверо, Улік, Філ, Теренс і Денні, служать десь у війську. І ліки тепер розносить Чарльз. Ви спитаєте, звідки я могла знати про цих мерзенних папістів? Їхня мати уроджена Берг із Бергтауна що в гравстві Каван принесла лікарю Гагарті дві тисячі фунтів. Вона була протестантка, і я ніколи не могла зрозуміти, з чого це їй спало на думку виходити за нікчемного аптекаря, за це папіське кодло. З огляду на обізнаність удови, я схильний підозрювати, що дублінці виявляють не менший пекучий інтерес до своїх сусідів, ніж мешканці англійських міст. Вельми ймовірно також, що розповідь місіс Гампро, юних гагарті, які розносили ліки, цілком правдива, бо якийсь прапорщик із 120-го полку намалював достойного лікаря, що виходить із аптекарської крамниці з клейончатою сумкою під пахвою. І запальний доктор був так розлючений цією карикатурою, що неодмінно викликав би молодого офіцера на дуель, якби йому не завадили. Словом, Діонісіус Гагарті був чоловік украй гарячий і сталося так, що з усіх відвідувачів курорту, з усіх приїжджих у Лемінгтоні, з усіх кавалерів у Орікшіру, молодих фабрикантів із Бірмінгема, молодих офіцерів із сусідніх казарм, на нещастя для Мізгам і для самого Гагарті він виявився єдиним чоловіком, на якого чари цієї дівчини подіяли. Тримався він одначе скромно і делікатно, нічим не виказуючи своїх почуттів, бо мав найглибшу пошану до місіс Гам, і у своїй наївності та простодушності щиро вірив, що ця леді значно переважає його не тільки походженням, а й вихованням. Хіба міг він, непомітний лікар із якоюсь жалюгідною тисячею фунтів, залишеною йому в спадок тітонькою Кітті, хіба міг він сподіватися, що дівчина з родини Моловілів колись зійде до нього? Хай там як, але розпалений пристрастю та випитим вином, Гагарті, чия захоплена любов стала в полку у всіх на слуху, піддався нам мовляння товаришів, які з нього підсміювалися, і одного разу на пікніку в Кенілворді зробив пропозицію за всіма правилами. «Чи не забули ви, містер Гегартій, що розмовляєте з уродженою молою? Оце й була вся відповідь величної вдови, коли тремтяча Джеймайма відіслала свого залицяльника, який належить до мами. Знищивши бідолагу поглядом, місіс Гам підібрала свою мантилью і капелюшок та викликала найманий екіпаж. Вона не забарилася розповісти всім і кожному в Лемінгтоні, що син аптекаря, цього мерзеного папіста, насмілився зробити її дочці пропозицію. Наскільки мені відома пропозиція руки і серця, від кого б вона не походила шкоди, не завдає... Розпач бідолахи чимало здивував його однополчан, так само, як і інших знайомих, бо молода леді не була красуною і навряд чи Деніс міг розраховувати на якесь придане. Сам же він не справляв враження романтичної натури. І збоку здавалося, що добрий бівштекс і пунш із візки він волів би навіть найчарівнішій жінці. Однак не підлягай сумніву, що в грудях сором'язливого, незграбного, грубуватого малого билося ніжне і куди палкіше серце, ніж у іншого денді, вродливого, мов аполлон. Я сам не здатен збагнути, що змушує людину закохатися, але хвалю її, не задумуючись над тим, у кого вона закохалася і чому. Це почуття, гадаю, такою саму мірою непідвладне людині, як колір її волосся чи сприйнятливість до віспи. Отже, на загальний подив молодший лікар Діонісіус Гангарті закохався не на жарт. Мені розповідали, що він мало не зарізав великим столовим ножем згаданого молодого прапорщика за те, що той посмів намалювати другу карикатуру, зобразивши леді Шум і Гам та Джемайму у фантастичному парку, оточених трьома садівниками, трьома каретами, трьома ліврейними лакеями та дормезом. Щодо Джемайми та її матінки, він не допускав жодних жартів. Він став похмурий і дратівливий. Набагато більше часу проводив у приймальні та в лазареті – ніж в офіцерській їдальні Тепер він навіть Утратив смак до біштексів і пудингів Які раніше поглинав У незлічених кількостях А коли після обіду прибирали Скатертину Він уже не перехиляв дюжину келихів вина І не виводив своїм жахливо виразливим голосом Ірландських мелодій А йшов до себе Або самотньо ходив туди-сюди Казармовим подвір'ям або ж, підганяючи батогом і острогами свою сіру кобилу, мчав щодуху дорогою до Лемінгтона, де все ще перебувала його джемайма, хоч і невидима для нього. З від'їздом молодих людей, які мали звичку навідувати цей курорт, сезон у Лемінгтоні добігав кінця, і вдова Агам нарешту місяців року вирушала до своїх пенатів. Де саме вони містилися, було б не тактовно розпитувати. Бо, як я гадаю, вона посварилася зі своїм моловійським братчиком. І, крім того, була надто горда, щоб комусь нав'язуватися. Однак із Лемінгтона виїхала не лише вдова. Незабаром 120-й полк одержав наказ зніматися з місця і теж покинув Уідон та Ворікшир. На той час апетит Гагарті дещо відновився – Однак любов його не зазнала змін. Він, як і раніше, був похмурий і чорний, мов хмар. Мені казали, що в цю пору свого життя він оспівав у віршах своє нещасливе кохання. І справді, хтось виявив цикл безладних віршів, написаних його рукою на аркуші паперу, в який був загорнутий дьохтьовий пластер, уживаний від застуди полковим ад'ютантом Візаром. Неважко уявити собі, як здивувалися знайомі Гагарті, коли три роки по тому прочитали в газетах таке оголошення. Узяли шлюб 12-го числа цього місяця в Монкстауні Діонісіус Гагарті Есквайр зі 120-го Гемпширського королівського полку і джемайма Амелія Вільгельміна Моллой, дочка покійного Ланселота Гама майора морської піхоти, онука покійного і племінниця нині Берка Боткіна Блейка Моллоя Есквайра з Молевіля, графство Мейо. Отже, справжнє кохання врешті перемогло, подумав я, відкладаючи газету. І колишні часи, стара люта, пихата вдова – Стирчачі плечі її дочки і веселі деньки, проведені з офіцерами 120-го полку, однокінний файтон доктора Джефсона, ворікшерське полювання і Луїза С. Втім, про неї ми не говоритимемо. Воскресли в моїй пам'яті. Отже, добросердний, наївний ірландець урешті домігся свого. Що ж, аби тільки йому не довелося взяти за дружиною впридане ще й те, що. Ще рік тому було оголошено про відставку молодшого лікаря Гагарті зі 120-го полку і про призначення на його місце Ангуса Роція Ліча. Можливо, шотландця, але з ним я ніколи не зустрічався, і він не має жодного стосунку до нашої короткої повісті. Минуло ще кілька років, однак, не можна сказати, щоб я пильно стежив за долею містера Гагарті та його дружини – Точніше, за цей час я про них жодного разу не згадав. І ось одного разу, прогулюючись набережною Кінгстауна неподалік від Дубліна, і витріщаючись за прикладом інших відвідувачів цього курорту на Говодський пагорб, я побачив високого сухорлявого чоловіка з кущистими рудими бакенбардами, які здалися мені знайомими, і з обличчям, що могло належати тільки Гагарті. Той був в Гагарді, на десять років старший від часу нашої останньої зустрічі, і куди худіший та похмуріший. На плечі в нього сидів юний джентльмен у брудному картатому костюмчику. Його личко, що визирало з-під замурзаної шапочки, оздобленої чорним пір'ям, надзвичайно скидалося на личко самого Гаггарді. Другою рукою він віз дитячий візочок салатового кольору в якому спочивало дитя жіночої статі років-двох. Обоє ревіли на всю силу своїх легень. Щойно Деніс мене побачив, обличчя його втратило похмурий, заклопотний вираз, що ви в тепер був йому звичний. Він зупинив візочок, спустив сина з плеча, і, залишивши потомство ревіти посеред дороги, стрімголов голов кинувся до мене, вітаючи громовим голосом. Щоб я крізь землю провалився, коли це не фіт збудуло», – вигукнув Гагарті. «Невже ви мене забули фіце? Деніса Гагарті зі 120-го. Пригадайте, Лемінгтон. Та замовкнеш, моло, іс, синочку, перестань верещати, і йти, іти, маємо, чуйте. Побачити старого друга – це ж бальзам для хворих очей». «Ну і розгладшили ж ви, фіце? Чи траплялося вам бувати в Ірландії раніше? Признайтеся, це ж дивовижний край». Після того, як я ствердно відповів на запитання щодо захвату, який викликає ця країна, питання, з яким я зауважив, звертається до приїжджих більшість ірландців, а дітей заспокоїли яблуками з найближчого лотка, ми з Денісом заговорили про минулі часи, і я привітав його з одруженням на чарівній дівчині, якою ми всі захоплювалися, висловивши надію, що він щасливий у шлюбі, і таке інше в тому ж дусі. Його вигляд, однак, не свідчив про добробут. На ньому був старий сірий капелюх, короткі поношені панталони, потертий жилет із форманими ґудзиками, та латане шнуроване взуття, у якому, звичайно, не красуються люди заможні. «Ах, відтоді багато води спливло, Фіцбудле», – зі зітханням відповів він. «Дружина моя вже не та красуня, якою ви її знали». Молою, синочку, біжи, хоч і до мами, і скажи, що в нас обідатиме англійський джентльмен, адже ви пообідаєте в мене, фіце». Я погодився піти до них, але юний молой і не подумав виконати наказ татуся, і не побіг доповідати про гостя. «Що ж, доведеться мені самому доповісти про вас», – зауважив Гагартів, сміхаючись. «Ходімо, ми саме цієї пори обідаємо, а до мого будиночку рукою подати». Отож, ми всі разом рушили до невеликого будиночка Деніса. Одного з довгого ряду таких самих будиночків, кожен із палісадником і табличкою на дверях, і майже на кожній якесь вельми поважне ім'я. На позеленілій мідяній таблиці, прибитій до хвіртки будинку Деніса, значилося «Лікар Гагарті». На додачу над дзвінком до одвірка був прикріплений овальний щит із написом. Новий моловіль. Дзвінок, який слід було сподіватися, був обірваний. Єдиною красою дворика, точніше палісадника, занедбаного і зарослого бур'яном, було брудне каміння, що стирчало посеред нього. Чи не з усіх вікон нового моловіля звисала білизна, що сушилася, та якесь шмаття. Над парадним ганком із щербатою скобою височив поламаний трильяж, на який уже відмовлявся видиратися хирлявий в'юнок. «Тісно, зате неприкро», – сказав Гагарті. «Я піду вперед, Фіце. Покладіть капелюха на цей квітковий горщик, поверніть ліворуч і потрапите до вітальні». Хмари кухонного чаду і пари смаженої цибулі, що носилися по дому, свідчили про те, що обід близько. Близько. Ще пак. пак. Із кухні долинала шепіння сковороди і бурчання куховарки, яка, крім усіх своїх інших справ, намагалася втихомирити непокірне третє дитя. А з нашою появою, між усіма трьома чадами Гагарті, спалахнула війна. «Це ти, Денісе? Пролунав пронизливо різкий голос із темного кутка вітання, куди ми війшли і де брудною скатертиною був накритий до обіду стіл, поряд із яким на розбитому роялі стояло кілька пляшок портера і блюдо з рештками баранючої ноги. «Вічно ти запізнюєшся, містер Гаггарді!» «Ти приніс віски від Нолана?» «Певна, що й не подумав!» «Моя Люба, я привів нашого спільного давнього друга!» «Він сьогодні обідатиме з нами», – відгукнувся Деніс. «Де ж він?» – спитала дружина. Це запитання трохи мене здивувало, бо я стояв перед нею. «Він уже тут, Любонько», – дивлячись на мене, відповів Деніс. «Це містер Фіцбодл. Ти ж пам'ятаєш, ти зустрічалася з ним у Ворікшері». «Містер Фіцбодл дуже рада бачитися з вами». Підвівшись, вельми люб'язно сказала дама і зробила реверанс. Місіс Гаггарті була сліпа. Місіс Гагерті осліпла, і причиною цього безперечно була віспа. На очах вона носила пов'язку, розпухле обличчя, все було в шрамах, і страшенно спотворена хворобою. Коли ми ввійшли, вона сиділа в куточку, вдягнена в украй брудний капот, і в'язала. Її розмова зі мною дуже помітно відрізнялася від розмови з чоловіком. До Гагарті вона без жодного сорому зверталася ірландською, до мене ж якоюсь ірландсько-англійською, найогиднішою з усіх говірок, відчайдушно гаркавлячи і силкуючись вимовляти слова недбалим аристократичним тоном. «Ви давно в Ірландії?» – спитала бідолашка. Я впевнений, містер Будле, наше життя тут здається вам варварським. Як це мило з вашого боку відвідати нас і прийняти запрошення пообідати. Містере Гагарті, сподіваюся, ти постав вино на лід, адже сьогодні така спека, що містер Фіцбудл зовсім розтане. Якийсь час вона провадила зі мною подібну світську балачку, і я змушений був відповідь на її запитання сказати, що вона ані трохи не змінилася. Хоч ні не впізнав би її, якби випадково зустрів на вулиці. Вона поважно звалила Гагарті принести вино з Льоху і шепнула мені, що він у себе сам виконує обов'язки Дворецького. А бідолаха, второпавши, на що вона йому натякає, хутко збігав до харчівні по фунт Яловичини і кілька пляшок вина. Тут чи що годувати дітей картоплою з маслом? спитала, бо дівчина просунувши в двері обличчя, на яке звисали довгі чорні пасма. Нагодує їх у дитячі Елізабет і прийшли, так, прийшли сюди економку. Едвардс. Це куховарку чи що, мам? Поцікавилася дівчина. Зараз же прийшли сюди скрикнула нещасна Джемайма. Слідом за цим сковорода на кухні перестала шепіти, увійшла, розпашила жінка і, втираючи обличчя фартухом, спитала з виразним ірландським акцентом, чого бажає господиня. «Проведи мене до мого будуару, Едвардсе. Не можеш я приймати містера Фізбудла в дезабіліє?» «То мені ж ніколи», – заперечила Едвардс. «Господар побіг до м'ясника», «А кому ж треба наглядати за плитою?» «Дурниці, я мушу перевдягтися!» вигукнула місіс Гаггарті, і Едвард знову вперше обличчя і руки фартухом покірно подала руку господині і повела її нагору. Півгодини я був наданий власним думкам, а потім місіс Гаггарті зійшла вниз у вицвілій жовтій атласній сукні, оголивши свої жалюгідні плечі, як і колись. Вона нап'яла безсмаковитий капор і наймовірніше куплений для неї самим Гаггарті. Уся вона була обішана намистами, браслетами, сережками, золотими і позолоченими перламутривими оздобленими гранатами. Разом з нею до кімнати увійшов такий сильний запах мускусу, що він перебив пахущі цибулі і кухонного чаду. І весь час вона обмахувала своє бідолашне, спотворене віскою обличчя старою батистовою хусточкою, обшитою пожовклим мереживом. То ви впізнали б мене, будь де, містере Фіцбудле? спитала вона і вишкірила зуби, гадаючи, що чарівливо всміхнулася. Я певна, що впізнали б, хоч ця жахлива хвороба і позбавила мене очей, і, на щастя, вона ані трішки не попсувала мого обличчя. Нещасну жінку вберегли від гіркого випробування. Але з огляду на її марнославство, божевільну примхливість, егоїзм і неймовірну пиху, навряд чи варто було залишати її в такій омані. Зрештою, що змінилося б, якби їй сказали правду? Є люди, яких не проймуть жодні доводи, поради і докази. Вони вам не повірять. Якщо вже чоловік чи жінка наділені достатньою дозою дурості, для них не існує жодного авторитету. Дурень не терпить вищості. Дурень не здатен збагнути свою помилку. Дурень не знає ні докорів сумління, ні пошани до почуттів інших людей. Він переконаний у власній чарівності, успішності, своїй правоті і шанує лише власну дорість». Як ви змусите дурня повірити, що він – дурень? Такий суб'єкт не бачить власної дурості, як не бачить своїх вух. І найголовніша перевага дурня – незмінна вдоволеність самим собою. Яка сила людей має цю дорогоцінну якість? Егоїстичні, навіжені, грубі, жорстокі, лихі сини, лихі матері і батьки, що ніколи не зробили добра. Закінчуючи цей роздум, який відвів нас далеко від Кінгстауна, від Нового Моловіля та Ірландії, заніс у широкий світ у будь-який край, де тільки оселилася дурість, я дозволю собі ствердити на підставі свого недового знайомства з місіс Гагарті та її матір'ю, що місіс Гагарті належала саме до цієї породи людей. Вона була сповнена свідомості власної незрівнянності, і від цього нудило